Castelele Luarei Pista 5. La Șambor a locuit mai târziu regele Stanislas Slecinski, socrul lui Ludovic al 15. lea Regele de tronat al Poloniei, Stanislas I, cu soția sa, Ecaterina, și cu bătrâna sa, mamă, înconjurat de o suită numeroasă și mulți servitori, au fost găzduiți regești aici, începând din octombrie 1725, și nimic n-a fost cruțat de generele său al XV-lea din tot ce ai putea face să se simtă mulțumiți aici, ducând un traimbel șugat. Dar, relevă cronicarul, nimeni nu veni să viziteze pe acest fost rege, nici măcar fica lui Maria Lecinska, regina Franței. Familia regală poloneză a dus a o viață singuratică, tristă, monotonă, lipsită de prieteni. Căci numai bogați împărțitori de ranguri și favoruri, cei ce sunt la putere, atrag prefăcute prietenii, lingușiri, admirație simulată. Același cronicar ne spune că acești nefericiți părinți bătâne reginei, deoarece prezența lor la curte sau la reședința regelui și reginei Franței, Ludovica al 15 lea și Maria Lecinska, ar fi dat pilej la oarecare dificultăți de etichetă, nu erau invitați să-și vadă fica decât atunci când se afla sporadic în vilegiatură familia regală urmată de curte și unde acești nedoriți musafiri nu puteau să-și prelungească vizita mai mult de câteva zile. Dar imensitatea șamborului, necesitând cheltuiele enorme, cât și mlaștinile din jurul castelului din acea vreme, care îl făceau vara de nelocuit, forcează pe Stanislas și familia sa să-i prefere castelul Menar, închiriat de la proprietarea sa de Ludovic al XV-lea, spre a-și instala socrul acolo. În 1745, Ludovica al XV-lea dăruiește castelul Chambord, marelui general, recent înălțat de el la rangul de mareșal al Franței, contele Maurice de Saxa, fiu natural al marelui elector de Saxa, vestit prin atâtea victorii obținute pe câmpul de luptă, dar mai ales prin victoria strălucită de la Fontenoy, când zdrobește armatele engleze și olandeze în această vestită bătălie. De recunoașterea meritelor sale excepționale, regele primește pe învingător cu onorul princiare, în afară de darul castelului Chambord, care era cel mai important domeniu al coroanei regale, el îl numește și guvernator al Alsaciei, alocându-i un venit anual de 160.000 de livre și conferindu-i dreptul de a se bucura de toate prerogativele prinților de sânge. Tocmai atunci survine campania victorioasă condusă de Maurice de Saxe, cel mai mare general al vremii sale, campanie datorită căreia Franța cucerește cele mai importante orașe din Flandra, supunând de întreaga provincie, cât și o parte din Brabant și orașul Bruxelles, în care Moriste Sax își face intrarea triunfală în fruntea armatelor sale la 20 februarie 1746. La întorcerea sa la Paris, mareșalului gloriosi se face o primire și mai triunfală de către rege și de poporul francez. Instalat în noua sa proprietate de la Chambord, castel pe care îl împodobi cu draperele cucerite de el de la Inamic la Fontenois și care fura târnate de boltă în camera de gardă de la intrare, Mareșalul Maurice de Saxa, duc mari serbări a la Chambord primind princiar. El amenajează o sală de teatru în care actorii vestiți ai epocii joacă piesele cele mai celebre. Unul din aceste spectacole a fost onorat de prezența doamnei de pompadur, favorita a tot puternic al lui XV lea XV, stăpâna Franței, care venise de la castelul ei Menar spre a-i face plăcere Mareșalului. Să nu uităm că în timpul șederii Mareșalului la Chambord și din dragostea ce a avut cu tânăra Marie Rento din împrejurim. S-a născut fica lor naturală, Marie Oror, viitoarea doamnă Dupin, la 10 octombrie 1748, aceea care avea să fie bunica celebrei scriitoare, George Sound. Aceasta avea să amintească cu mândrie în autobiografia sa că este strănepoata mareșalului Maurice de Saxe. La 30 noiembrie 1750, Maurice de Saxe moare în plină glorie același la Chambord, deși nu avea decât 54 de ani, moare în chip misterios. S-a zis că într-un duel cu prințul de Conti, care îl dușmănea pe mareșal pentru victoriile și geniul său militar, cât și pentru onorurile fără precedent de care se bucura el. După Marea Revoluție, castelul a fost vizitat de Napoleon. Apoi, Chambord trece în posesia a diferite persoane până în 1821, când e cumpărat de statul francez. Mai târziu, castelul este donat ducesei de Berry pentru fiul ei, ducele de Bordeaux, pretendentul la tronul Franței, susținut de regaliștii francezi. Într-o sală din dreapta, ni se arată un superb landout apisat tot în atlas alb, ce trebuia să servească la încoronarea ducelui de Bordeaux, proclamat în 1871 rege, de regaliștii săi credincioși. Dar șederea lui la Chambord n-a durat decât trei zile, căci și ducele de Bordeaux, nevoind să asculte de niciunul din partizanii săi, nu primește tronul decât cu condiția atât de neplăcută tuturor francezilor a înlocuirii tricolorului, cu drapelul alb dat cu crin ale regilor dinaintea Marii Revoluției de la 1789. Niciun francez, oricât de înfocat regalist ar fi fost, nu consimți să renunțe la tricolorul glorius francez, cunoscut Europei întregi și, astfel, proprietarul vremelnic, intransigentul duce de Bordeaux, trebuie să părăsească șamborul și visele lui de domnie. Își părăsi țara plecând în Austria la reședința ce o avusese înainte de a fi chemat la tronul Franței. Astăzi, castelul aparține din nou statului francez. Chambord produce și azi vizitatorilor o impresie de splendoare și măreție de neuitat. Dacă în interior nu avem prea multe de văzut, arhitectura lui exterioară, sculpturile cu care e bogat împodobit, rețin mult timp atenția și trebuie să fie văzut de oricine merge în Franța. Prin mărimea lui, prin frumusețea și armonia linilor sale, el este cel mai măresc dintre castelele Luarei. Fără l te întorci mereu cu privirea spre el, să-l mai admiri iarăși și iarăși. Te desparți cu greu de el. Chateaubriand au spus despre Chambord. Cine nu l-a văzut, nu cunoaște genul lui Francis Cântâi. Este Rafael aplicat de genul Galilor. Dar după cum am văzut, mai sunt încă atâtea alte castele care, fără să aibă înfățișarea falnică a Chambordului, au în interior toate mobilele, tapiseriile autentice fiind complet mobilate. Astfel sunt Lange, Genonceau, Chaumont... Vizitându-le, te cufunzi în amintirile trecutului istoric, uitând cu totul prezentul. Părăsind șaborul, simțim o strângere de inimă. E aici atâta faldică splendoare, dar și atâta pustietoare singurătate. Când ultima cotitură a drumului îl ascunde definitiv privirilor noastre nesățioase, imaginea lui ne rămâne pentru totdeauna antipărită în suflet, răsărindu-ne ades ca o imagine a perfecțiunii în arta construcției realizată de geniul omenesc triumfător. Castelul Azeilor Rido Castelul Azeilor Rido este considerat de francez drept o capodoperă a renașterii franceze, a acelei prime renașteri care nu suferise niciun fel de influență italiană. Stilul castelului Azeilor Rido este de o puritate incomparabilă, cea mai reprezentativă opera a geniului constructorilor francezi. Deși are aparența mai mult de domeniu decât de castel, el este admirat pentru grația sa, pentru armonia linilor și toată înfățișoarea de o nobilă eleganță, cât și prin deosebita sa așezare pe râul Andre, în care se oglindește și a nesfârșitelor lui pajiști înflorite, a întregului peisaj cel încadrează, dându-i un aspect de un pitoresc rar întâlnit. Și acest castel, ca și Șononso, nu a fost clădit de un nobil, ci de un financiar, Gilbert Low, primar la Tur, apoi secretar al regelui, care mai târziu a fost făcut trezorier general al finanțelor. El a poruncit să-i se clădească între anii 1518-1527 această reședință a cărei construcție a durat 9 ani. Arhitecții francezi din acele vremuri, îndrăgostiți cu pasiune de arta lor, și-au dat și-au reușit ca, fără să accepte vreo influență străină, să adapteze vechea fortăreață feudală și stilul flamboyant, la gusturile, moravurile și dorința de lux și bunăstare a financiarului din anul 1518. Și au reușit de minune să reunească în chip strălucit arhitectura sobră și a evului mediu, cu acea bogată, plină de ornamentații și sculpturi dantelate, o adevărată bijuterie a purei nașteri franceze. Pe fațadă, în frizele parterului, se mai văd și azi inițialele G și P, ale prenumelor soților proprietari. Azeilor zeilorii este o clădire vastă, având o eleganță a linilor, o varietate nicăieri întâlnită. Balcoanele, turnurile, turnulețele, hornurile, adaugă o grație în plus aspectului romantic al acestui castel, ce pare că a sări din apele în care se oglindește, ca acele castele din basme, la un semn de baghetă magică a zânei apelor. În interior, castelul ne demonstrează cât de bine s-au priceput arhitecții francezi din acele vremuri să facă locuibilă, confortabilă, vechea locuință feudală cu săli imense, întunecoase, friguroase. Împărțirea camerelor este admirabil făcută. Ferestrele înguste de altădată ale turnurilor au fost înlocuite prin altele mari, ornamentate, lăsând lumina să pătrundă din velșug înăuntru. Azeile Rido conține cele mai bogate mobile de epocă, foarte frumoase tapiserii de preț, colecții de artă din vremea renașterii, căci stăpânul lui n-a precupețit nicio cheltuială pentru a-și face o locuință cât mai somptuoasă. Tot aici se află portretul Dianei de Poitiers, numit al școalei din Fontainebleau, din secolul al 16 lea Interesantă este de asemenea, splendida colecție de farfurii de Rodos din faianța albastră. Sala de festivități de la etaj e decorată cu goblenuri. Foarte interesant de văzut este de asemenea camera roșie în care au dormit Francis I și Ludovic al XIV-lea, somptuos mobilate și având numeroase portrete sculptate în lemn. De orară frumusețe este plafonul scării ce duce la etaj, având medalioane sculptate cu profilurile regilor și reginelor Franței. Dar, ca de obicei, cheltuielile neobișnuite ale trezorierului Berthelot, care avusese grijă să-și mărească nemăsurat averea, deșteptare bănuerile regelui Francis I, care în 1527 îl revocă din toate funcțiile ce deținea, trimițându-l în judecată. Era a disgrația și cu ea și prăbușirea lui. Financiarul abia scăpă cu fuga despânzurătoarea la care erau condamnați toți prevaricatorii. Regele confiscă toate bunurile lui Bert Loh, inclusiv castelul Azeilor -i Do, care trece astfel în posesia coroanei. Francis I vine de câteva ori la Azeilor Do în vizită. În secolul al XVII-lea, acest castel a aparținut contului de Beringhem, care a primit aici vizita lui Ludovic al XIV-lea, regele Soare. Din 1905, Azeilor -i devine proprietatea statului francez. Acum este aici în curs de amenajare un muzeu al renașterii. Arheologii preamăresc și azi memoria lui Bert Loh, căci datorită banilor lui s-a putut clădi cel mai desăvârșit dintre castelele secolului al XVI-lea. A do, Ido, pare fără însă și a Turenei, chintesența geniului francez, după cum spun arheologii, ori de câte ori vorbesc despre acest minunat castel. Castelul și num. Și nou este și interesant de văzut pentru pitoreasca sa așezare pe malul râului Vien și pentru priveliștea excepțională, pitorească ce ni se înfățișează aci cu o bogăție rar întâlnită. Scriitorul Rene Boalev ne-a descris ca nimeni altul frumusețea acestor locuri, cu largi orizonturi, ale Turenei sale natale. După ce am vizitat orașul interesant prin atâtea clădirii vechi, datând de sute de ani și păstrate cu religiozitate, astfel încât te căzi într-un burg din secolul al XV-lea, Dintre ele ne-am oprit la casa în care se zice că a fost găzduită Ioana d'Arc, înainte de a fi primită de regele Carol al VII-lea, urcăm spre castel. Povestea nonului este foarte interesantă. Data construirii lui se pierde în negura vremii, se zice că o aripa acestui castel data din vremea lui Clovis. În secolul al X-lea, Henric al II-lea Plantagenet, stăpânul de atunci al Turenei, mărise construcțiile destul de numeroase, înălțase fortul saint George, la est de clădirile din mijloc ale castelului și Sinon devenise o cetate inexpugnabilă cu cele trei fortărețe masive ale sale. După moartea acestui plantagenet, Filip August, regele Franței, după un asediu care a durat un an, cucerește șinonul în 1205 și proclamă unirea provinciei Turena cu regatul Franței. Dar îndelungatele lupte dintre familiile Darmaniac și de Burgoni, aduc destule stricăciuni castelului Sinon. Iar războiul cu englezii invadatori, război care a durat 100 de ani, se cătuiește cu totul provinciile și ruinează și mai mult nonul. Situația era mai disperată decât oricând în Franța, în 1422, la moartea regelui nebun, carul al VI-lea. Noul rege, carul al VII-lea, nu putuse ține piept cu biata lui armată decimată invadatorilor englezi, căci nu găsise printre toți nobilii de la curte niciun comandant capabil de a opri înaintarea pe pământul Franței a inamicului, care acum se apropia cu armatele sale de regiunea Loarei. Astfel că regele, fără bani, aproape fără armată, Convocase statele generale aci la Chinon, care pe atunci devenise capitala puținului teritoriu liber, dar prea puțin dintre reprezentanții provinciilor să ajunge până la Chinon. Înaintarea englezilor și neputința micii armate franceze de a le ține piept, făcea pe curten să-l sfătuiască pe rege să părăsească restul țării, lăsându-l în mâna englezilor, iar el să se retragă în sud. Iar carul al VII-lea, care era foarte tânăr, avea avea 20 de ani, fără experiență, lipsit de energie, cu o fire în ce să facă, disperat că nobilii din jurul în loc să lupte pentru Franța, se luptau și se ucidau între ei pentru onoruri și ranguri, regele se resemnase, crezând totul pierdut. Și iată că, deodată, în mijlocul descurajării generale se ivește Ioana d'Arc, păstorița din Domn Remy, care cu flăcărare, vitează, vrea să lupte pentru eliberarea patriei iubite, Franța cea nepieritoare. Acestea le spunea ea în scrisoarea ce o trimisese regelui cerându-i să o primească și mai susținea că ea va izgoni pe englezi. Ea avea și o scrisoare de recomandație către rege din partea seniorului Budricur, guvernatorul ținutului ei natal. Totuși, regele neîngrezător ținuse Consiliu Acila și care să decide dacă poate să primească pe Ioana Dark. În acest timp, locuitorii Orleanului, asedia de englezi, cereau prin numeroși emisari ajutor grapnic regelui. Dar sfetnicii coroanei nu fură de acord ca regele să primească o fată care n-avea decât 18 ani, o necunoscută, ba chiar insinuară că iar ar putea fi o spioană trimisă de englezi ca să-l împingă pe rege în cine știe ce capcană pregătită de dânsii, și nici de cum patriota eliberatoare, așa cum se lăuda ea a fi. Aceste argumente și multe altele le desfășoară cu priceperea sa obișnuită, Renaud de Chartres, cancelar al Franței, arhiepiscop de Rem, devotat regelui, dar exagerat de prudent. De obicei, regele l-a asculta cu respect și urma sfaturile. Dar de data aceasta, instinctul regelui desnădăjduit de neputința lui și a anturajului său, de a stăvini înaintarea englezilor, îl face să o primească totuși pe Ioana Dark și spre a arăta că o onorează, el îi trimise câțiva ostași din garda sa personală ca să o însoțească până la castel. De asemenea, la sosirea Ioanei Dark la castel, regele trimite pe însuși contele de Van Dom, mare maestru de ceremonie al palatului, să o întâmpine tocmai de la poartă conducând-o în sala tronului, unde se afla întrunită toată curtea. Din refugiul nefericitului regen vremurile de restriște ale acelui nenorocit război de o de ani, azi nu au rămas în picioare decât zidurile împrejmuitoare, străjuite de turnuri, care s-au păstrat mai bine. Se intră în castel prin poarta de forma ogivală de sub turnul orologiului, rămas în picioare și astăzi. Suntem conduși în sala cea mare, care are azi drept acoperiș cerul, Sala în care carol al VII-lea, după multe ezitări și conciliabule cu sfetnicii săi, a binevoit să primească pe aceea care se intitula Trimisa cerului pentru a elibera Franța de invadatori și a încorona pe rege la arem. Să știe cum a decurs audiența. Regele vrând să încerce pe fecioara inspirată de voci cerești, amestecându-se printre ceilalți curte, ne a pus pe altul să-i țină locul. Ioana însă, deși nu-l văzuse niciodată pe rege și nici măcar portretul lui, Străbate grupurile, din la o parte pe gentilomii care le ascundeau privirilor pe rege și se îndreaptă spre carul al șaptelea, închinându se, și cu toate protestările acestuia că nu el este regele, păstorița îi afirmă cu o încredere ce nu sufera dezmințire. Sunteți moștenitorul tronului Franței și Dumnezeu mă trimite ca să vă încoroneze rege. De aici, din această sală de consiliu, pe al cărui loc istoric stăm noi acum, a pornit Ioana d'Arc, cu un puternicire de la regele Franței, de a izgoni pe englezi. Primul pas și cel mai greu fusese făcut de viteza fecioară a Lorenei. Acila Chinon s-a hotărât soarta Franței prin apariția providențială a Ioanei Darc. Credința ei nemărginită în izbânta Franței prin brațul ei îndrumat, înarmat de dragostea de țară, îi dăduse tăria să străbată Franța toată, deși țara era ocupată de armatele inamice, călătorind numai noaptea, pentru a veni tocmai Acila nu, refugiul regelui descurajat, nenorocit, și ai i cere încuvințarea pentru fapta ei eroică. Fica poporului, Ioana Dark venise să-i reamintească regelui indolent, care își uitase cu totul de îndatoririle sale, misiunea ce avea, aceea de a lupta pentru Franța, de a izgoni pe invadator sau de a muri cu glorie ca dezrobitor al patriei. Deși era doar o umilă păstoriță, Ioana Dark găsi în patriotismul ei înflăcărat, atâta încredere în izbândă, atâta putere de convingere, încât reuși să redeștepte și în inima regelui dorința fierbinte de a lupta. I se alăturase Ioanei darc venind cu ea din Lorena și patriot din Nobilime. Acceptată de rege, Ioana Dark, cu o mână de ostași, nici 500 de oameni, dar pe care îi electrizează cu entuziasmul ei, pornește la luptă și reușește la 8 mai 1429 să elibereze Orleanul. Astfel ea convinge și pe cei mai neîncrezători că, în acea restriște, ea poate salva țara. Vitejia ei fără margini, îndrăjirea ei în luptă, a înzăcit puterile ostașilor ce luptau sub ordinele ei. Eliberării Orleanului îi urmează noi bătălii și în toate Ioana Dark obține victoria la Bojoncy, la Patei și la Jarjou, cea mai strălucită, cea mai decisivă dintre victoriile obținute de ea. Alături de Ioana d'Arc, luptă însușviteazul Dunois, fiul natural al lui Louis d'Orléans, fratele regelui Carol al VI-lea, Dunois, care i-a fost tot timpul cel mai credincios tovarăș de arme Ioanei d'Arc. Și iată că minunea vestită de ea se înfăptuiește. În toate bătăliile, englezii sunt învinși și nevoiți să se retragă din fața oștriilor franceze victorioase. În numai patru luni, o mare parte din Franța este eliberată de invadatori. Și așa cum i-o promisese, Ioana d'Arc conduce pe Carol al VII-lea la rem să fie încoronată rege, deși cu firea lui șovăielnică, el ezitase să meargă, căci mulți dintre curteni, printre care Lotremol, se împotriviseră la aceasta, sunt tot felul de intrigi. Astfel, o fată din popor, eroică, reintegrează în drepturile lui pe Carol al VII-lea, redându-i sceptrul și coroana, dreptul de stăpânire asupra frumoasei și nepieritoarei Franțe, dar și în de a o apăra cu vrednicie de dușmanii invadatori. La solemnitatea încoronării, Ioana Dark a purtat stendardul ei glorios care fusese mereu în fruntea oștirii și marcase calea spre victorie. Iar imboldul măreț dat de Ioana Darca regelui, nobililor de la curte, oștenilor ce o văzuseră luptând vitejește, acolo unde era primejdia mai mare, pentru eliberarea Franței, jertfira de sine a acestei tinere de 18 ani, să adânc toate inimile, oțelise brațul luptătorilor, le redase încrederea neclintită în izbândă. Regele însuși, ca deșteptat din somnolență, continuă neobosit lupta, deși acest război de izgonire a dușmanilor fune închipui de greu, de nevoios, cu multe jertfiri de oameni dintre cei mai bravi. Dar cea mai dureroasă pierdere a fost aceea a Ioanei Dark. Rănită grav în lupta pentru eliberarea Parisului, este făcută prizonieră de burguns la Compiègne și vândută pentru banii englezilor. Ea a fost judecată și condamnată de aceștia ca eretică și vrăjitoare și ar să în chinuri cumplite. Căci judecătorii de atunci, cu mintea lor de superstiții, nu puteau concepe că, fără puteri diavolești, o biată păstoriță ar fi putut îndeplini fapte atât de mărețe de bravură, smulgând victoria numai datorită entuziasmului ei nețărmurit și dragostei de țară. Dar cruda jertfire a Ioanei Darc n-a fost zadarnică. Osta și toți pornesc la luptă îndrăgite împotriva englezilor, o luptă pe viață și pe moarte. Cuvintele ei de bărbătare, glasul ei plin de încredere în izbândă, răsunau în inimile tuturor. Regele de asemenea nu mai are liniște până nu va reuși să-i cu totul pe invadator din Franța. Și până la urmă reuși, deși războiul a mai durat timp de 20 de ani. Alături de ele avea pe Dionois credinciosul tovarăș de arme al Ioanei Dark și pe toți patrioții, fie ei nobili sau simplu oameni din popor. Și toți luptau pentru un singur cel: eliberarea patriei de cotropitori. Iată de ce, mai presus de orice... Și nu este scump inimilor franceze, fiindcă este legat de venirea providențială a Ioanei Darc, salvatoarea cea vitează. Fapta ei este unică în istoria omenirii și atât și noi, cât și domn Remy sunt locuri de pios pelerinaj pentru toți cei ce vor să preamărească peste veacuri pe eroica păstoriță din Lorena. După cum știm, Biserica Catolică a sanctificat-o, ea este astăzi Sfânta Ioana Dark. Iar ziua de 8 mai, ziua eliberării Orleanului, a fost decretată sărbătoare națională a Franței când, prin mari procesiuni și serbări, Ioana d'Arc este slăvită de toți. Atâtea și atâtea gânduri ni se dea până în minte, în timp ce de sus, dintre ruinele și nonului, privim în vale cu liniștit al Vienei și întreaga și variata priveriște încântătoare a orășelului așezat de-a lungul apei la palele castelului. Coborând în oraș, avem iarăși atâtea monumente de admirat. În primul rând este biserica Semmex, cea mai veche, datând din secolul X și având în ruinele care n-au mai rămas lucrări din secolul XI și XV și fragmente din splendida ei decorație de altă dată, apoi biserica saint Etienne din secolul XV cu un foarte frumos portal și o minunată decorare interioară de o mare bogăție. De asemenea, orașul posedă pe strada Voltaire acel șir de case pitorești vechi de sute de ani, cu specificul lor de care am mai amintit, biserica Saint-Maurice secolul XII, având în interior modele ale stilului Angevin, Părăsind acest ținut, a cărui vizitare ne dă cele mai mari satisfacții, nu numai turistice, dar și istorice, pe drum gândul ni se reîntoarce la viața Ioanei Dark. Atâția poeți au cântat-o versurile lor, atâția scritori și dramaturgi, printre care germanul Schiller și englezul Bernard Shaw ne-au înfățișat patetic viața de glorie și suferință a Ioanei Dark. De asemenea, pictori și sculptori vestiți au imortalizat chipuri în opere nemuritoare. Orașul Orlean, eliberat de ea, a dedicat memoriei Ioanei Darc, cea mai impunătoare dintre catedralele sale, iar pe viteza păstoriță a supranumit-o și Fecioara Orleanului. Îți simți sufletul înălțat și, plin de emoție, părăsești cu greu locurile acestea venerate, pline de astfel de amintiri, de glorie și eroism. Alte castele ale Turenei. Castelul Loș. Orașul Loș e așezat în anfiteatru pe malul râului Endră și în jurul unui masiv stâncos, un fel de acropole. Rangeză. În partea sa cea mai ridicată există aici, din cele mai vechi timpuri, cel mai puternic donjon fortăreață dintre toate donjonurile Franței, care apăra drumurile ce duceau spre orașul Tur, dar care donjon aparținea pe atunci coroanei Angliei. El era de formă pătrată și avea ziduri masive. În 1193, Ioana fără țară, în timpul absenței fratelui său, regele Angliei, ricea din Inima de leu, care fusese reținut prizonier de Leopold de Austria, pe când se întorcea din Cruciada a III-a, renunță la Loș și îl cedează regelui Franței, Filip August, care l-ajutase ca aliat. Dar în 1194, când în sfârșit Richard din de Leu este eliberat din prizonierat, aflând decedarea Loșului, furios, el se repede până acel la Loș și luând prin surprindere pe apărătorii fortăreței, reușește să o cucerească după un asediu record de numai trei ore. Totuși, în 1205, după moartea lui Richard Dinimă de Leu, regele Franței, Filip August, după un lung asediu, ce dură un an de zile, reușește să recucerească Loșul. De atunci încolo, fortăreața Loș a aparținut regilor Franței, care au folosit-o ca închisoare. Dar în secolul al XV-lea, din ordinul regelui Carol al VII-lea, se începu sus, pe pavilionul stâncos, alături de vechea fortăreață pătrată, clădirea castelului Loș, care avea să servească de locuință regelui, o aripă de orare eleganță și un turn. Acest turn, astăzi turnul Sorel. Adăpostește mormântul acelei iubite și favorita lui Carolar VII-lea, supranumită pe atunci Doamna Frumuseții, pentru înfățișarea ei de o angelică puritate, pentru splendida ei frumusețe. Deasupra mormântului ei se află renumitul, admirabilul mormânt funerar sculptat de Pierre Colomb. Pe un postament de marmură neagră, e sculptată în marmură albă, a orel, culcată, sculptorul artist reușind să redea marea ei frumusețe. Doi sta stau genunchiat în dreapta și în stânga capului moartei, iar la picioarele ei, miei sculptați vor să amintească numele ei de Agnes. Acest monument funerar este o capodoperă a genului. El se afla, ca și mormântul Agnesei Sorel, în biserica Saint-Tour, situată alături de Castelul Loș, biserică ce are caracteristic turlele ei piramidale unice în Franța. Dar în timpul Marii Revoluții franceze, în 1793, niște soldați, crezând că e statuia vreunei sfinte, o sfărâmat cât au putut din sculptură. Abia în 1806, un prefect inimos a mutat mormântul în turnul în care se află și astăzi și a dispus să fie restaurate sculpturile cu pioasă dragoste de artă. Inscripția de pe mormânt preamărește bunătatea și generozitatea Aniesei Sorel. Doamna frumuseții, care era mult milostivă cu toți armanii și care împărțea cu mare dernicie din avutul ei, bisericilor și săracilor. Corpul de clădire care forma locuința lui Carol al VII-lea este în stil medieval. Dar lucrările începute sub carol al VII-lea vor fi continuate de succesorul său al XI-lea, care va adăuga turnul Martle cu trei etaje de celule în care vor fi încarcerați dușmanii regelui și ai Franței. Tot aici se aflau și faimoasele lui, cuști de fier suspendate. Printre cei închiși în ele, cel mai faimos a fost cardinalul Jean de la Balu, fostul ministru al lui al XI-lea, dar care conspirase cu dușmanul regelui, faimosul Carol Temerarul. Timp de 11 ani a stat închis în cușca de fier suspendată acest cardinal. Din, dintre cuștile lui Ludovic al XI, lea se mai păstraseră intacte peste veacuri și erau arătate vizitatorilor. Dar în 1790 ele fură distruse ca să dispară aceste monumente ale tiraniei. În aceste celule s-au găsit de tot felul de unelte de tortură și cele mai multe dintre ele într-o celulă special amenajată pentru aceste groasnice procedee, pline de cruzime. Odată curcarea pe trona lui Carola Loptulea, Locuinței regale i-a fost adăugată o aripă elegantă, având o arhitectură mai grațioasă ce anunță renașterea și care cuprinde de asemenea minunatul oratoriu al Anei de Bretania, bogat decorat. Urmașul său, Ludovical XII-lea, prelungi încă și mai mult aripă aceasta cu noi construcții. Apoi tot acela Loș a fost închis în anul 1500 ducele Milanului, Ludovic Sforța, Maurul, luat prizonier de către Ludovical XII-lea în bătălia de la Novara, pe pereții carcerii în care a stat închis ducele până la moarte se văd desene și inscripții emoționante ce ne mișcă până la lacrimi că cele ne dezvăluie suferințele prizonierului. Și celelalte celule au pe ziduri zgâriate de foștii deținuți, fel de fel de inscripții ori desene caracteristice epocii și ele sunt foarte cercetate de turiști. Aci la Loș se vede de asemenea galeria secretă subterană ce lega castelul cu locuința Aniesei Sorel, galerie prin care regele Carol al VII-lea se ducea la iubita sa fără a fi văzut de slujitori orcurteni. Și biserica, numită Colegia la Centur, este extrem de interesant de vizitat. De asemenea, în orașul Loș găsim atâtea edificii ce trebuie văzute. Primăria, Cancelaria, Turnul Sfântul Anton, fostele porți ale orașului și multe locuințe din timpul renașterii. În piața Marna, admirăm statuia marelui poet, romancier, dramaturg, Alfredo Vini, născut la Loș în 1797 a cărui amintire orașul său natar a ținut să o imortalizeze. Ca toate castelele Luarei, și Loș ne evocă diferitele epoci ale istoriei și ale artei, evocare mult prețuită de turistul luminat.